Niciodată mai e viață. Dacă n-am fi intrat acolo, la Cocoșul de Aur, poate că Matei ar fi rămas mai departe cu noi. Pe când așa, abia început să ne împrietenim, să ținem unul la altul ca frații, și-a și venit despărțiri. El a plecat în Italia natală cu Signor Pampanini, care jura că va face din trânsul cel mai mare violonist al secolului. Iar nenea Vitalis și cu mine am continuat ca și până atunci. Azi, zici, mâine acolo, și fiindcă tot ne aflam în sud, signor Vitali s-a ținut să ne abatem și pe la Vars, vestitul orășel miner, unde avea el un prieten, pe Nenea Gaspar. Ce bucurie să se revadă după atâta vreme! Nenea Gaspar pacă cărbunii cu târnăcopul și era în aceeași echipă cu nepotul său, Alexis, un băiat de vârsta mea care era vagonetar. S-a întâmplat că în ziua venirii noastre, Alexis se întoarcă acasă șchiopătând, fiindcă îi căzuse un coș cu bolovan peste picior. Câteva zile n-avea să mai poată merge la lucru, Văzându-i pe toți așa de necăjiți, căci orice lipsă de la lucru însemna reținerea din salariu, iar familia lui Nenea Gaspar, ca a tuturor celorlalți mineri, câștiga atât cât să nu moară de foame. M-am oferit să-l înlocuiesc eu pe Alexis, așa că a doua zi în zori m-am înființat cu Nenea Gaspar la intrarea minei. Acum, Rămi, ia-ți lampa în primire și ține-te după mine. Începem coborârea sub pământ. Da, nu ne-ai Vezi, calcă cu grijă, că treptele astea sunt cam putrede. Se cunoaște că patronii n-au dat niciodată pe aici. Dacă ți se întâmplă totul să aluneci, apuc câte de ceva. Caută să te opriști cu orice chip, fiindcă altfel ajungi jos pe fie. Și cu e până jos? Aha. Până la orizontul întâi, unde ne oprim noi, sunt vreo 30 de metri. Dar până la orizontul 3 sunt mai bine de 200 Pai, de capul celor care lucrează acolo, nu iese sufletul la întoarcere. Și noi când ne întoarcem, sus? Nici <laughs> deci n-am intrat bine și te și gândești la înapoiere? După 12 ore, băiete. Adică exact la 6 după amează. Iată-ne la abataj. Uite, vezi vagonetul ăsta? Pe măsură ce iosap cărbunile, tu îl încarci, iar când e plin îl împinci până la coșul din fundul galeriei și deserti cărbunile în Vezi să nu-ți mâna sau piciorul, cum a pățit ghetul nepotului. Nu am eu Așa, și de seamă și nu te cu alte vagonete Deci să se obiștuiesc cu bezna asta. Da. Noroc rog de asta, ai venit? Da. venit? Văd că ai mai scos un nepot la Evel, ai mulți de rezervă. Uremi, nu-mi erodă, e doar întreagăt pe aici, îi în locul lui Alexis. Așa, e foarte, foarte frumos, îmi pare bine de cunoștințe, Remy. Și acum, hai să ne punem pe treabă. Hai să începem. Gaspar, neni Gaspar, cum mai chemă pe la mahal? Dați-mi și mai cum! Vreau să spun, nu știu cum ar fi. Ăsta din lumea lui adevărat. Dar de 20 de ani de când îl cunosc, tot așa e să spune. Pentru e om cu scaun la cap și întotdeauna când suntem în impas, ne sfătuiește de bine. să Așa, acolo, în fundul care ce tot Păi, da-ți creciute asta, i-auzi? Nu-i lucru curat, dar parcă se aude un clipocit ciudat. Ia uite, apă, e inundație. Să fugim! Repede, repede, spre ieșire. repede. hai mai repede! Nu pot, până la -te. Așa. să te iau în cârcă! Așa, așa -i. uite pe pager și caiu! Cei fraților! E l S-a acumpat călăria de subiață! Bine apa, puhoi, Stați! Da. Nu, nu mai avem timp să ajungem la ieșire! Apa crește vertiginos! Suntem pierduți! Nu, nu, nu! E, veniți după mine! Da. E aici pe aproape o fundătură unde poate că apa nu va ajunge! Iar! Da. Hai! Hai! Da. Da. Da. Da. Da. Aici. aici! Eu zic să ne cățărăm pe... Pe prins da. da. Nu încăpem! Suntem cinci! Da. ne înghesuim și încăpem! Nu, nu! Mai întâi copilul! Da. Iar! Da. Hai, nu știu, Acum atalenele ne dat, așa. dat de mâna. Da. Așa. da, Eu ajută-vă și să bine. Frații, doar, Apa crește, dacă merge tot așa, noi ne necăm ca șobolane. Doamne, doamne, ce ne facem? -mi? Un linier bătrân, dar o inundație asta n-am mai văzut. Da, era de așteptat să se întâmple. timple. Parcă numai odată le-am atras atenția patronilor, că armăturile sunt putre de... N Am făcut și o petiție, dar da, ți-ai găsit lor ce le pasă. Se cu o galerie, mor câțiva mineri, nu-i nimic. Vin da. alții în loc. Stai, ce apa A Apa s-a oprit. S-a oprit apa. Nu mai crește. S-a oprit. S-a oprit. oprit. Ah. Oare ce s-a întâmplat cu ceilalți, cu tovarășii noștri? Marius, Marius al meu. Liniștește-te, liniștește-te, păjene. O fi găsit și el o refugiu, nu? Și... Noi ce o să facem? Cât o să stăm aici? Până ur să vină ai nostri să ne scape. Da. Și dacă și Gibu că am murit cu toți? Ei, Ei tot vor încerca, da. Dar poate că e mai bine să le arătăm în ce parte suntem. Să batem în perete cât putem mai tare. Da. Așa. Ascultați, eu nu... n Ne au azi? Ne Nu Răzucut! Răzucut! Ne Ne Acum o să facă totul ca să ne scape? Dar. Dar cum se poate ajunge până la noi? Nu este decât două căi, să sape un punel sau să sece apa cu pompele. Și într-un caz și într-altul, asta le va cere nu știu câte zile. Așa este, da. Să nu ne dăm bătuți. A, să rezistăm până la capăt. Avem și o să murim de fond. Nu, plus, nu, Să nu ți fie frică de asta. Recustatul taică mi-a stat în tinerețea lui 24 de zile într-o mine inundată. Deocamdată se poate răbda. Te sete, nu! am spus, eu. Stai! Stai, piciule, că.. uți aduc eu. Nu, nu, nu, nu lasă Ce duce, Se duce la nu, veni! Mulțumesc, Cremi, mi-ai salvat viața. Las, da, ai scăpat ieftin. Dacă mai întârzie câteva minute, nu mai era nevoie să te duci. Dacă uite, Hă? a început să picure din tavan. O infiltrație. O infiltrație. Da. O infiltrație. Au trecut așa minute lungi. Apoi ceasuri nesfârșite. De când eram acolo, în aceea, ziua și noaptea căreau una. În cea de-a 14-a zi, tovarășii noștri de afară, printr-o sforțare disperată, au izbutit să ajungă până la noi. Era și timp. Frig, foamea, umezeala, erau gata, gata să ne vină de hac. Mai e nevoie să vorbesc de bucuria noastră și a celor dragi? Eram din nou împreună. După ce m-am întremat, am pornit cu signor Vitalis mai departe. Acum însă nu ne mai opream decât în satele mari, căci venise iarna și voiam să ajungem la Paris înainte de gerurile lui Decembrie. Dar s-a întâmplat să mingă anul acela mai devreme ca de obicei. Într-o noapte, trecând printr-o pădure, am rătăcit drum. A trebuit să ne adăpostim într-o colibă de pădurar. Am izbătut cu ochiul cu vai aprindem focul cu niște vreascuri găsite în folugă, dar... când... Iată, ce s-a aude? Nu știu, eu nu au nimic. Nu, acum nu, dar mai înainte s-a auzit un fel de urle. Cătine, ce te-a făcut? Lupi! Sunt urlete de lupi! Da! Ai dreptat, eu haid în tatăl meu. Îi scoate farmea din Și dacă ne atacă. Nu, no, nu te temi. Că timp stăm închiși aici cu focul aprins, n-au să-mi Capii, cac! Cum faci mai capii! Capii! Nu te duci! Stai aici! Pleacă de la uși, capii! Vă Capii! Capii! Capii! Capii! Capii! Capii! Capii! Capii! Capii! Nu trebuie să-l ajutăm! El pentru noi a făcut asta! Papi! Papi! Așa a murit, luptând să ne apere, viteazul și bunul nostru cap. Pierdusem în el nu numai un prieten credincios, dar și un actor inteligent și calentat. De amărâți ce eram, am renunțat până și la reprezentațiile noastre și cu ultimii bani pe care îi mai aveam, am luat diligența spre Paris. Am ajuns la capătul călătoriei pe înserar, Nu un cum rar se pomenește prin văpțile acelor. <tri> și acum... Și acum ce facem în Evitalis? Unde tragem? Nu știu nici o băiete dragă. Mm. Nu mai am în pungă nicio o parachioară. Și oriunde am duce chiar și la halul cel mai amărât. Se cere plata anticipată. Atunci ce e de făcut? Nu prea știu, nimic. Sunt pe aici câteva case răzleti. Eu zic să cerem adăpost. Să încercăm. Deși mă tem că tot degeaba-i. Poclaurile astea sunt pline de rău și oamenilor le e frică să dea drumul în casă. Nimeni n-are să ne primească noaptea. Doar n să ne luate afară pe cerul ăsta. Haide! Ăla o lumina. luminată. Mă duc pe ciocanistă. Cine bate? În tu le treci, am spus eu, la ora asta nu e echipă. Vă merește suflet? Sunt și viața asta pe care o duc. Domnule! ce facem? Visculu se peste! însă, să batem în altă parte! Lorenie, degeaba, nu mai pot, mă lasă puterile, trebuie să mă odihnesc puțin, altfel am săcat. Nene, nu e bine, chiar spune spuneai că pe gel nu trebuie niciodată să stai ca să nu te pură somnă. Știu, așa e, dar nu mai pot. Ia pe suflet în brațe, că ești voinic. Hai să reziști. Eu sunt bătrân și-o Simt că mă fură somnul. Dacă mor, ce ai să faci singur pe lume? Dacă mor, nu plânge! Nu plânge, Remij! Susinima! Susinima! Treptat m-a cuprins doropeala și m-a dormit. Și deodată... Am simțit ușor, ușor! Și m-am pomenit alergând pe malul însorit al unei ape marș și albastre. Și era cald și bine. Și eu mă jucam și alergam cu picioarele goale în nisipul fierbinte. Când m-am trezit, mă aflam culcat într-un pat mare cu așternutul alb ca neaua. alături pe un scaunel și deau o fetiță cu ochii albaștri. Sufletele se jucam în brațele ei vino repede! Ce s-a întâmplat? S-a trezit băiețașul nostru. Da. He, slavă Domnului! Înseamnă că boala a dat înapoi. Nenea, da. Vitalis, unde e? Vorbești de bătrânul cu care te-am găsit pe Maidan în dimineața, aceea geroasă? He, pe el nu l-a mai putut readuce la viață. De ce mai ai lăsat? De ce nu m-ai luat pe pene? Nu plinze, băiețelule, că se urcă temperatura și iar te-ntoarce bolna. ia hai, lasă Fii cu minte. Bine că ai scăpat. Bătrânul era bun tău? Nu. Dar unde sunt părinții? N-am părinții. Atunci rămânchi, rămătușii. Rudă de departe, nu trebuie să ai pe cineva. Nu, n-am pe nimeni, Mai pe el îl Și acum unde să te duci? La cine? Nu știu. Bietul copil. Cum te cheamă băiețelule? Remi, Remi. Știi ce, tăticule, dacă Remi e orfan, și n-are chiar pe nimeni? Ce fi să rămân aici cu noi? Oh, gând la gând, fata tate, asta chipzuiam și eu. Ei, ce zici de mi? Vrei? Ai să locuiești cu noi, ai să trăiești și ai să muncești alături de noi. Eu sunt grădinar. Eu o meserie pe cât de frumoasă, pe atât de grea. Dacă primești, o să trebuiască să trudești ca și mine, să descol cu noaptea în cap, să sap din zori și până în seară, să privești florile, să le stopești în schimb, o să ai mulțumirea că îți câștigi pâinea muncind, cinstit. Și o să ai o familie. O familie. Numai cine a trecut prin ce trecuse eu poate înțelege ce însemna pentru mine acest cuvânt. Familie. Am rămas cu nenea Cân și cu Lisa. Și lunile s-au scurs. A venit primăvara. În zor și până seară munceam la grădină. Iar când au început să înflorească gheocei, toporașii, zambilele și năcrămioarele, mi-am dat seama cât de frumoasă e meseria de grădinar. Vini! Rami, ce faci acolo? Vine-n ziastă, vine în ziastă! Hai vino! N-am legat pe sufletel de gardin, că mănâncă prea multe cereșe și pe o mălcare burtica. Dar cu cine ai în zanenea acum ah. A venit un domnul haine negre și cu o servietă sub brața. Nu știu cine o Oricum tata a spus că până se întoarce el, noi să începem să stropim. Uite, prea <coughs> Înseamnă că domnul cu servieta a plecat. În Ce-i, tăticule? Nu-i Nimic. Ei, cum s-au descurăcat singuri micii mei grădinari? Tăticule, parcă am schimbat la față. Cine era domnul acela? Cine era neneacă? Da. Dragii mei, n-aș fi vrut, dar dacă mă întrebați, poate că e mai bine totuși să știți. Domnul acela era un portarel. Portarel? Un portarel? Și de ce a da, venit? Da, ca să-mi aduc aminte că se apropie termenul de plata unei sume pe care o datorez. Tu erai mică, Liza, nu mai ții minte. Grădina și casa asta eu le-am cumpărat pe datorie. Și n-ai plătit încă. Nu, nu fiindcă suma era mult prea mare ca să o pot plăti toată deodată. Dar conform înțelegere am plătit-o treptat în rate anuale și nu mai datorez decât o singură rată, ultima, pe care urmează să o achit azi, în două luni. Dar acum de vreme ce ai plătit mai bine de trei sferturi, nu mai ai de ce te teme. Și urmă da, fiindcă creditorul, un om rău și viclean, mi-a pus condiția să respect cu sfințenie termenul de plată, altfel... La cea mai mică întârziere pierdem nu numai grădina, dar și toți banii pe care i-am dat până acum. Mm, dar ar fi nedrept. Drept, nedrept, lui ce-i pasă. De altfel, pe asta s-a și bazat când ne-a pus această condiție. O să vin o zi în care n-am să pot plăti la timp. Și când este ultimul termen? Peste două luni, la 15 august. Mm. De două ori pe săptămână încărcam florile în coșuri și le duceam să le vindem celor mai vestiți florari din Paris. Irișii, trandafirii, grinii, narcisele, lalelele noastre aveau mare căutare, fiindcă erau întotdeauna învalte și proaspete. Luam pe ele bani buni, pe care că îi punea deoparte în vederea scadenței, dar mai rămânea de completat mai bine din jumătatea sumei și toată speranța noastră era în vânzările viitoare. Cât sezonul abia începuse, într-o duminică, pe la prânz, ne voi voioși spre casă. ne am mers bine nu? Am vândut până la ultima floricică. Dar cine tot așa să scapă odată de grija asta care nici se dorm nu mă lasă. Ei, nu te mai ai fremântată, Ticul. O scoatem la capăt. Vorba ce mult, a pus puțin rămas. Sigur. Ia uitați-vă ce nori negri vin de spate. Curios. Când am ieșit din oraș, era zenit și acum poftim, gata să plou. așa e vara. E te câteva clipă să schimbă vremea. O să avem furtună. părăriu mea, mi-a luat o <laughs> <gântu -te> tăticule, de ce te-ai încruntat? Nu, sunt cam îngrijorat. Nu-mi nu-mi în aștia. Miros a grindină. Ei, tăticule, prea ești prăpățios. Mulizat, dar nu, nu, eu știu ce vorbesc. Norul ăsta care se îndreaptă strămoni e aducător de piatră. Poate avem noroc și Haideți Să ne grăbim să ajungem acasă. Am simțit o picătură. Uite încă una. Să ne să ajungem acasă. Am Oh, o, m-a rovit o pietricică, pe mine, ca de grindină! Mai o să ne stricem florile, florile Nu Dar de copie, adăposteți-vă aici sub strașină! Trăticule, florile, să facem ceva! Acum nu mai putem face nimic, să așteptăm să treacă urgia asta! <laughs> Dar în loc să treacă, uite, se înțețește! Ce se aude? Ce aude? Geamurile s-au făcut sângă! Pomenit, așa, e venit așa, brindină, e câtoul de șoară. Florile noastre! Le văd de aici, una n-a mai rămas în picioare. Parcă ar fi fost tocate. S-a dus în și odată cu ea m-am dus și el. Nu, tăticule, nu, tăticule, nu! Deții mei copii, ați rămas pe voi. Mune, neache! Nu spune asta, o scoatem noi la capăt, sus de inima! Degeaba! Vorbele cu care de-atâtea ori, în clipe de restriște, mă îmbărbătase bătrânul Vitalis, de data asta nu mai aveau nicio putere. Nenorocirea ce se abătuse peste capetele noastre era prea cumplită. În câteva clipe, grindina animicise odată cu florile, toată munca, toate speranțele noastre. De unde? Cum să facem rost de suma pe care o ne căa și fără de care pierdea și casa și grădina? În ajunul termenului fatal, ducându-mă cu o scrisoare la un florar din centru și trecând seara prin fața operei, privirea mea căzut din întâmplare pe următorul afiș. Concertul extraordinar al violonistului, Matia. Matia! ce era la Paris! Ei, Bușture, unde te strecori? Ce cauți pe la intrarea artiștilor? Vreau să mă duc la Matia, Menecor, dar la prietenul meu, Matia, care cântă asta seară. Ha, tu, prieten, cu copilul minune? Nu-ți e rușie să minți, mă? Jur că nu mi. Uite că se mai și jură. De ce nu recunoști, mă, că vrei să intri pe furiș la concert? Hai, hai, recunoaște și te lasă. Recunosc, nenea. Așa da, poți să treci, dar să știi că încerc-i despre ce Da, Să nu cumva să faci o boloboază încurește. Nu, nenea, nenea. Che sensibilitate, che foco. Nu-i așa, senior, director. Da, are arăcuși? E mi-o merită, e mi-o. Eu, eu l-am descoperit. Ia, i bă, ce succesul! Cetriorul cu bine! Vădă-i, bă, ce să te sărut! Vădă-i, bine, bine, felicit, tinere! Cu talentul dumii vei ajunge departe, dar numai cu o condiție. Să muncești de încetat, să nu te culci pe lauri, să... Din De avetari, de capri, sunt de de unde Ce clasă -a -a, te -a spunea! Tu ce faci? Trecumesc! Am degutat, nu l de la Roma! De ce sunt aici, la Paris! Eu eram disperați, încă nu știam unde să te găsesc! Ce triunfo, ce plumbu, ce deliră! Vier, vier. de -a -s -a -s, publicul, -a -s -a -s. publicul din Paris! Du-te, tinele, cântă-i un supliment! A lucru este prietenia, această înrudire a inimilor. Un prieten îți este ca un frate, dar unul mai mult decât un frate. În seara aceea i-am povestit lui Matea toate prin care trecusem de când ne despărțise. Am plâns împreună vorbind de signor Vitalis, de capi. I-am explicat cum și de ce în ziua următoare nenea în cu Liza și cu mine urma să fim azvârliți în stradă. Mai e nevoie să spun că pe loc mi-a dăruit întreg beneficiul concertului său cu care aveam să putem rambursa suma datorată de nenea Akan. Și că, mulțumită lui, am putut să-i ajut mai târziu și pe bătrânii Barbara, eram fericit. Știam că în viață mă mai așteaptă greutăți și necazuri, dar mă simțeam tare, gata să le înfrunt! fiindcă acum îi aveam alături pe cei dragi, care, ca și mine, munceau și luptau din greu. Mă simțeam tare, fiindcă acum nu mai eram singur pe luni.